a oh.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 Lusim Allahun e madhruar të na jap të mirën në vazhdimsinë në botë dhe në ahiret. Sikur qëllosim Allahun Azhaxhel të na ruan nga çdo e keqe, pavarësisht nga ato që burojnë nga vetët tona apo na rrezikojnë nga, nga jashtë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut Azhaxhel, i cili është një i vetëm i pashaq. Sikur që dëshmojmë se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam është rob dhe i dërguar i Tij. Vlazar të nderuar, Njerëzit në jetë në kësaj bote i binden disa regullave dhe në bas të këtyre regullave pastaj e regullojnë edhe jetën e tynë. Në bas të këtyre regullave angazhohen, përpjekën, mundohen dhe synojnë të realizojnë qëlimet të caktuara varseshtë si u diktojnë atyre këto regullat. Edhe në si musliman kemi regullat të caktuara në jetë në kësaj bote dhe duhet që vazhdimisht i përmbahemi këtyre regullave. Këto regulla dalojnë në rëndësi një ranga tjetra dhe në qovëse dëshërojmë të bëjmë një klasifikim të këtyre regullave atër pa dyshim se regulli i vetëm i pa konkurenc është qëlimi i besimtarit njetë në kësaj bote. Cili është qëllimi juon dhe rregulli mbi cilin ne e ndërtojmë jetën tonë? Ësht arritja në xhennet. Andaj të gjitha rregulla tjera dhe angazhimet tjera në kësaj bote duhet të shërbejnë këtij qëllimi. Dhe në bazë të realizimit të këtij qëllimi, duhet të masim edhe suksesin tonë, të arriturat tona dhe në anën tjetër edhe dështimin tonë. Allahu xhalla ve ala that thë me nëzuhë ziha aninari vë u dëkhilë lë gjennët e fekad fazë, Allahu Gjallewala thët, a i cili i shpëtan zjarit të gjennimet, dhe futët në gjennët, fekadë, vetëm kjo fazë, ka shpëtuar. Andaj, kjo është regull jetësor, mbi cilin nuk ka regull, dhe kjo është kriteri vetëm në basë të të cilit ne vlerësojmë të aritë ratona, dhe në basë të realzimit të këti qëllimi, edhe përcaktojmë shpejcin e ecjes ton, përcaktojmë ndalje tona, përcaktojmë levizje tona e tërëtë që ka të bëjmë me jetën ton. Në qëfëse këtë kemi të qartë, vlezet ndëruar, atër në anën tjetër, Allahu Gjellewala në ka mundësuar që përmes koreve të caktuara, vendeve të caktuara, fjalve të caktuara, levizjeve të caktuara, vepreve të caktuara, e kështë më radhë, përmes të gjitha këtyre, Allahu në kam mundësuar që në mënyrë të letë të kolajshme të realizojmë këtë qëllim dhe të zbatojmë këtë regull në jetë në kësaj botë. Andaj, njën nga ato ndihma hynore dhe përkrajje nga anë Allahu të zogjel që me lehci të arim këtë qëllim dhe të zbatojmë këtë regull si kur që e ceka të pa alternativ në jetën tonë dhe kriter vendimtarë për dvendosur për shpëtimi dhe humbjën ton, është edhe muaj i Ramazani që imi nëjën e pra këtë ti. Pra ndaj, këj muaj në qovë se kuptohet në njën e kësaj për krahjeja, dhe kuptohet në njën e këti qëlimi që në isunim të realizojmë, atër pa dushim, nuk mund të apresim dushë e këtë muaj, pos të përmaluar për te, nuk mund të apresim duzhe këtë muaj, pos të malëngjyër për te, nuk mund të apresim duzhe këtë muaj, pos duke qenë të gatshëm për shudzimin maksimal të ti, dhe të apresim si një musafer që në vijen nga Allahu Gjallaj Gjallahu. Mirë pa, nga njëre njerëzit mund të mashtrohen, nga njëre njerëzit mund të habitan, dhe mund të mendojnë se vet arritja e muajt, apo vet ajërimi i tij apo vet kalimi i këtij muaji mund të jetë në favor të realizimit të atij qëllimi. Nëse ismi sevet arritja e muajit nuk mund të jetë begati në vete, por shitëzimi i muajit po ather bëhet begati. Dietarat e Islam, vëllezër të nderuar, janë munduar që përmes shembove të ndryshëm, janë munduar që përmes krahasimeve të ndryshme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 mes si përfaqës dhe fundit begatit të shumë të të peshqive të ndryshme dhe të ushqimeve që njerëzit me shejku i më radhë kanë kultivuar këtë loj aktivitetit dhe kanë betur gjallë. Mirë po, a është deti për të gjithë i ofruar me këto begatit dhe gjithë kështu e shvidzojnë, jo, ka njerëz që janë tashë në deti, por fatë këtësish duke bërë gjyna janë njerëz që mund t'jen në deti dhe mund t'i gëllti deti. Janë njerëz që mund t'jen mbi deti, por që deti të jetë fundi jetës e tyre. Andaj, shikani vlasë në ruar, Musa Alehi Sëram u qatë deti për te dhe për te u bëshpëtim. Faraonit një të rrugën doqi, por me njetë të ndyt, ju të shudzimit, u bët deti për fundim për te. Për disa njerëzët, dalëgët e detit këtë ngritën Jan favor të tyre ngasë u shtyn anijën përpara për, për disa të tjerë kur çon dalga është përmbysje për ta. Andaj në kuadër të këtij krahasimi është edhe Ramazani. Dikush mund tjet, të jetë buz brigjeve të tij, por fatkeqësisht të zhytet dhe ta mbyt Ramazani. Mos të jetë bega ti për të. Sa so njerëz e presin me urrëti, sa so njerëz mezi presin të kalon, sa so njerëz nuk e agjerojnë. Andaj mos të bi shumë të shumtë që dëshmojnë se edhe Ramazani mund tjetë përmbyse për, për shumë njerëz me gjithë bëgatit e shumë ta që i ka. Ndëjë Allahu Gjelle Wa'ala thotë në surë në Nahël, në jetin 14 kër fletë për detin, thotë Allahu Gjelle Wa'ala hua lëdhi sëkhërë e lë bëhërë, li të akulu minhu lehman tarijen, o të stëkhrigju minhu hiljeten të lbesunëha, o të rëlfulke me wakhire fihi, wel tabtagu te fihi min fadlihi wala an lakum tashkurun Ne çojmë se meditojmë këtë ayat do të na bëhet e qartë ajo çese si ka deri më tani. Allahu xhalla wala nket ayat thot ai është që u anështroj ju vetetin dhe u mundsoj që të përfitoni prej tij duke nxirë nga ai më sht këndshëm duke lundruar mbi të e çdo herë dhe të nxirrni beqati të shumta që t'jeni falendëruas që këto Allah nuk thët ua dha detin, por tha ua nështraj jume për shvizim. Prandaj, në qovë se meditum këtë jetë dhe zënderuar, vetë deti këtu nuk përmenet si begatin veti, por nështrimi i ti dhe shvizimi atëherë bëhet begati. Prandaj, në kuadrë të kësaj, vetë ardhja muajt Ramazan, nuk mund të jetë në vetë nësaj begati, në qovë të se besimtarët nuk e përdonin këtë muajt për të shvizuar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 të gjitha temat silën rrëdhë këti muaj, rrëdhë shuzimit të këti muaj. Atere, qëfar mund të përmendim një? Unë duha të ju the më vlezët ndëruar, sa i cili dëshyran të lundron bi këtë muaj, e dini se deti, si kurse e ceka, njënga begatit e ti është se, e bashkon të dashurin me të dashurin e ti, lundron njeri dhe në më lëngjim se, po e shpje këtë deti, takohet me diken që e donë. Andaj, a ke anijet përshtash që të ndronash këtë muaj e ti gëzohesh takimin tën me Allahun azhajal, ngjashë ky Ramazan është një dety që nëse ke aniyet të përshtatshme të shtëpiet tek më i dashuri yt, të shtëpiet tek Allahu xhalla xhelalu, të shtëpiet tek xheneti, tek ai që ti e mallëngjyr dhe mezi pret të takosh me te. Për në nuk atere, deti njëti që të. Mirëpo nëse nuk ke mjet transportues, atëra dety ai njëjti që shtëpia tek i dashuri mund të jetë përmbyjse për ty. Andaj dua të them që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 Në pikat vijuese shumë shkurtimisht, po flas vëllezër të nderuar për përgatitjet përfundimtare, për, për kontrollimin e mjeteve transportues se a është i gatshëm për të lundruar në detin që do të na atakon me Allahun xhela uala. Do të na shpie në destinacionin e kërkuar, e që është xheneti i Allahut azza u xel. Prandaj, a kini pa njëricëli para se mundisë për rrugë. Edhe një herë, edhe një herë sa për siguri vetë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 dheri në bregun e takimit ton me Allah në gjellë e wala, dheri në bregun e shpëtimit në gjenitin e Allah të zogjel. Po i përmeni vetëm në disa pika, që të shërben si kontrol, mas kësa i gjumaje, fjullaj me kontrolu a njën tënde, fjullaj me kontrolu mjetin tënë transportuas, nga se në qovë se nuk është në regull, dalgët din të jenë të larta, andaj nuk garantojmë se mund të shpëtojmë. E para që duhet të sigurim dhe në ruar është se Gjatë muajit Ramazan kërkohet të arrihet një devotshmëri, ngasë ky është qëllimi i muajit Ramazan. Mirë, devotshmëria është një term shumë i gjon. Mir, për unë po, por ta japi vetëm një të rëndësishme nga devotshmëria kontrolloje, a është në gjendje të rregull për të mundsuar të arrish devotshmërinë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për devotshmërinë, vëllezër nderuar, e ka përmendur në kontekste të ndryshme. E ka përmendur në rrethana të ndryshme.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 nga folja haram, nga qëqërija haram, nga shikimi haram, a e largu? Në qështë e largu, mos e leviz anien në brigje se fundosësh. është rëzik, a nuk e qara pa lëndru, prandaj, nuk e të rëzidje, të rëzidhe, po së të shpejtash dhe të evitash defektin eventual të mundëshumë në këtë drejtim që të lëndrësh i sigurët. Largon nga dyshim tëtë, nga se pejgameri sësërm ka thonë, o meni të ka shubuhatë, që ka e ka përdurë fjallin të kua dhe vëshmëri në rapartë me ato që janë të dyshimta. Prandaj, kush e shprejt dhe vëshmërin dhe Allah Gjellewala për balë atyre që janë të dyshimta, pa dyshim se kuj e karuaj të rfenet ti dhe e karuaj të ndirën ti. Prandaj, kur delsh, shkon shtëpin tënde dhe që ka aktiviteti ytë gjatë Ramazanit, a do të ketë përzirje me të ndaluaren, a do të ketë përzirje me të dyshimten, në qovëse po, prej tash anulloje, prej tash largëje nga se të pëngon në lundrimin të njëtë Ramazanit. E dyta që duhet ta kontrolojmë në mjetin dënë transportuës është, se pejgambeni sallallahu a.sallam vlazët ndërhuar, në ka thënë, më nësa me Ramazanë, imanin wahti sëben, gufire lehu më të kaddë me mindhëmbi. Kush e agjërën Ramazanin me dy kushte, duhet me i pasë dy kushte, A si për lëndrim që janë? Që e lëvizin, do të të anijen, që ka janë ato në këtë hadith? Imanën, wahtisabën. Kus i ka këtë dyja, thëtë përgambiri s.a.llem, gufire lehu, i falet ati, a rrinë ku duhet me rritë? A i ke ato dyja për të lëndruar? Cëtë në ato, imanën, wahtisabën. Që të mësush prej tash, të edukosh vetën tënde, që gjdove prim që e bënë,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 mos din nga shtëpia, thuaj fillimisht pse po dal. Po dal nga se Allahu xhallahu ala mko obligo të mbikëshuri familjen. Besimi po më çet përjashta. Po e pse? Po e blet e dyta, pa shkak se në çufse kujdesna për familjen, Allahu më shpërblen. Shika mundau tash edhe qumështin kur të blesh të jetë në shërbim të realizimit të qëllimeve të Ramazanit. E lërë më për punë të tjera. Prandaj presat fillla ta instalosh kët ndjen, çdo lëvizje, çdo fjalë, të jetë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 Bëjmë disa përgatitje përfundimtare, por nuk janë ato të, të vetmet. Nga se me ufut vetëm aq, lodhet me njërin loj. Ai është përgatitur përpara, por tash i bën ato të, të fundit. Andaj ne jemi në përgatitje përfundimtare para se të futemi në garën e muajit Ramazan. E treta që duhet të fillojmë të përgatitemi, po mendoj në kuptimin përfundimtar, do të llogarisim se na duhet gjatë muajit Ramazan çela është, është të fillojmë ta kontrollojm fjalën tona. Nga se atje ka thën pejgamberi sa selam, kush hyn Ramazan, ku unë po e them kështu në kuptim, pastaj u kozhi hadithin. Me po kuptimi mesazhi i pejgamberit është se kush hyn Ramazan e nuk e ka trajnuar gjuhën mirë si duhet e rrezikon Ramazanin. Nga se ka thën pejgamberi sa selam, men lem yeda qaul azuri wal amala bihi felesa lillahi haje fi an yeda taama huwa sharaba. Kush nuk e braktis fjalën e keqe, fjalën e ron, përgojimin, shpithjen, sharjen, akuzjen, fyrjen, kush nuk e braktis kët na xherim Allahu Jellala për tjetër çka stakabu fardh Ramazanin, veç me braktis ushimën dhe pijën s'zbo si fardh Ramazani kurr, por as bër për alzim në këtyre qëllimeve. Andaj filla për sot të shikosh se si je mëju. S'ka nditje po përgojon, s'ka nditje po fyn, po akuzon, po shon, s'po flet ç'u duhet. Fylla ta është me provu, ta është e ki shansës edhe në qëse dështëan është ma letë se i endë në bregë, po kur fu të shë mrenën dhe të nuk e ko të shikar se a thuvall apo funksionën këmira apo nuk po funksionën. Përëndaj, fila, prej sot të kontrolash gjuhën të ndë, dhe të kontrolash të, të shikar se a thuvallë, a do tjetë kjo gjuhë funksionale në shërbim të qëlimit tim gjatë muajt, gjatë muajt Ramazan. Tjetëra që duhet t në Ramazan do të kërkohet nga ne që të hajmë pak ma pak, nga se është ditë a gjyrimi, të pijmë pak ma pak, të flejmë pak ma pak, sa që kemi flejtë. Filo që prej tash të pak sash, dhe të shikash gjendjen të ndë, apo i i knaqën me këtë gjendje, apo jo. Nga se njëri din që të shpërthen në rast në par, po pas ta i shkëndu kë u zbut. Andaj në qofëse të nërvikos etja, e të nërvikos, uria, e të nervikosë gjumë i pakt, letjetë jashtë Ramazanit, se është ma pak rezikë. Por me bo, me të nervikosë uria, e kehin Ramazan, e dëmëta në Ramazanit. Pra na i fila, prej tash të knaqesh me pak, me pak gjumë, me pak pije, me pak ushqim, me pak ndaja, me pak ato që ka duhet Ramazan. Nga se, në qovë se tash kishtë cime, kishtë ngarkesa, nervikosës, tolerohet por të futësh me këtë gjendje në Ramazan, dhe risa të stabilizosh të nëzën dhe ditë shifundit. Andaj, kërkujmë stabilizim në këtë gjendje, para se të futësh mua i Ramazanit. Dhe gjithashtu, aja që duhet të kujdesim për të është sielja muslimalin për gjithësi, sielja ti, morali ti, kujdesi ti, respekti ti, prej ta shfilla me i bu ushtrimet për fundimtare për këtë qështje. Made disa gadietarë thon se është mirë njeriu që edhe në gojën e tij, edhe në veshët e tij, edhe në sytë e tij, edhe në tër trupin e tij, apo të vendos, të vendos një pllaka të madhe, të vendos një, të vendos një letër të madhe ku shkruan mbyllur për përmirësim. Hapet pas Ramadanit. Andaj hapen sytë, i kemi mbyllë nga sot janë është duke renovu. Mbyllur për renovim. E kemi mbyllë gojën është dukur renovu. Sa i vjen mushtëria, traket der op ata paguën kaq. O, po o thotë, e di që paguën kaq, po jam dukur renovu. S'kemë shit. Andaj të provokon dikush, tat dikush, dal dikush në rrug, thuajshive për renovimin i një herë. S'kemë meqyrën herë. As kemë folur herë, as kemë ndëgju ngase mi dukë rënë renovu. Renovimi fillon prej tash. Prandaj shpallë, sipër çelësi ku edhe hoja që, që shpall muj Ramazan të mësojm Islam së bashku e ti shpallën veten tënde mbyllur për renovim. Jemi duke u rënëvu, hapet pas muajit Ramazan. Kush këtu vepron dhe kush këtu përgatitet dhe i bën kontrollet e fundit me lejen e Allahut Azza wa Jell do të lundron i sigurt. Me lejen e Allahut Azza wa Jell do të lundron i qetë. Për të ditë do të bëhet mik, për të ky ditë do të bëhet i afërt, i dashur, do të ketë kënaqësi të lundrimit, por edhe kënaqësi të përmbyllimit se e ka parasysh në qëfar dhejtimi është duke shpirë këtë detë. Prendaj, e lësë Allah në manuar që këtë Ramazan në e bëndetë si kur si a bëri musës, alejsa me jo faraunit. Nëse plëtë sëtë që janë, aty në detë për ta është si kur se për faraunin. Në kështë si kur se për musën. Andalusim, Allah në gjelë leora që detë për njëve tjetë si kur ishte për musaun, alejsa rëmë. Siguri, pace dhe daljen breg Në sallat namaznuar tani fal më katetona ande kërkoni falen nga Allah nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Elhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa at-taslimi ala khairi khalqin lahi ajmain nabina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Dhe të ndëruar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 Në muajin Shaban, para Ramazanit, kë ndikon më të madhe çfarë të mërmënia më nën Ramazani. Pejgamberi sa solën kur flet për natën e 15 e muajit Shaban dhe flet për ngritjen e veprave dhe thotë se Allahu thotë me lajkeve, të gjithëve faljeuni mëkateve, mëkatet më përveç dy personave, ata që janë konflikt me vetë. Kë në Shaban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 Në qoftë se si e në konflikt me diken, në qoftë se ki probleme me diken, në qoftë se me një vla nuk i duke fol, me një musliman nuk i duke fol, me diken në familje i kje raporte asaruara. Qoftë mes dy bashkardve, qoftë mes prindrëve, qoftë mes fmive, mes akrebave, mes kujdo qoftë, të jemi nga ta që nga pregaditit e dëmës doshme dhe ushtrimet përfundimtare për të lëndruar në Ramazan si duhet, të jetë shtirja e dorës e pajtimit. Kërkimi halalakut ati që i kemi bo zullum. A këna fol për te, a këna shpiv për te, a i këna bo padrësi, qëka do qoftë? Të imi të gudzim shumë dhe të jakëthim haku njerëzve. Të kërkojmë halal për tyne që Allahut në falë. A i qëhin me hakt hujnë Ramazan, shtire ka ati që ti falen gjënohet. Shtire ka të lundron i sigurt në detin e këti muaj të bekuar. Andaj pajtim shtire të dorës,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 dhe kjo përshin këtë afer të shpifive dhe akuzave dhe bubekri tha une më kur nuk ndihmaj ty une për të ndihmaj ti për shpif për vazën timja që fari tha Allah në surën nur tha Allah gjellewala fafu e la të hibbuna një këfirallahu lakum i tha e bubekri th, mështu i kështu stafali mështu i e bubekri ja stakon të i kështu me thonë për falni e te i kaloni nga sa nuk kini dëshirë që Allah të afaljuve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 dhe ky bashkim të na mban pastaj të na mban të gjallë, të lidhur, të bashkuar deri në fund të jetës së kësaj bote. Allahu i përmirëson gjendjen e familjeve tona. Allahu i përmirëson gratë tona, nënat tona, babalarët tonë. Allahu na lëshë ti përmirëson gjendjen e rinisë tonë. E lë sallallahun e mëndnur që ata çfarë bëjnë me ndjelehtit dhe ata që s'ka si kanë frikën Allahut, Allahu t'ndarun gashëri tyne. Dhe lë sallallahun në xheluallahu nëse qofse ka vendos të sjell ndëndënim për këtë popull, Allahu xhallahu ala merhamet në me ta largon. E nevet në shton dhe ata që janë të devijuar eloh sallallahu cti uzon. Që, që ky muaj Ramazan të jetë më të vërtet një muaj i mshirësh në të gjitha ميدanet, në ميدan e udhëzimit, përmirësimit të raporteve me Allahu xhallahu ala, në ميدanin e lidhës ton mesveti dhe mshirësh në përgjysë për tërë ato që kanë nevojë në jetën e kësaj e kësaj bote. Eloh sallallahu emanduar Çum musliman kudo që ndjekën, përsekutohen, luftohen. Elo sallallahu aleh e maçallahu tu ndihmon në, në Sirijë e në Burma e kudo qoftë, që po ndëgjojnë për ato vrasje mizore e për të padrejtësi qenjerzore që, që po bën muslimanëve. Elo sallallahu që këtë muaj tihet rahmet për ta. Allahu xhalla tu haruan ndër në familjet e tyra. Elo sallallahu që të zgjurat siguri në zemrat e fëmijëve të tyra, e plagëve të tyra, e grave të tyra, që Allahu të na gëzon me shkatrimin e zullumçore pas muajit Ramazan.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 Allah